Jag säger att ta på den. Jag älskar att ta den här. Det är så jävla mysigt. Tycker du inte? Och ta den ur... Nej! Hej och välkomna alla kompisar! Jo men fast nu får man faktiskt säga kompisar För att nu är det faktiskt folk som har lyssnat Det är jävligt många som har lyssnat Nej men fast det vet vi ju inte Nej men det var vad jag vill tro 20 Minst Det är ändå kul 20 000 20 000 Lyssningar Men det är kul ändå faktiskt För att det är ju folk som har lyssnat Ja Vad vi har förstått i alla fall Det är folk som har skrivit fina saker i alla fall Och jag blir också Alltså jag blir jätteglad För att det är ju jättekul men som jag sa till dig då, så, alltså jag blir också så här. Men nu får ni fan ge er, för att så bra var det verkligen inte. Det blir nästan lite så att man tror att de bara stöd tycker. Ja, men om de stöd tycker, då är det ändå okej. Okay. Ja. Men jag känner också så här: så där bra var det verkligen inte. Det där är vi inte är värda. Det blir nog bra. Mm. Jag tänker shout två personer. Vilka då? Amelia Dorado. Kvinnan, Myten, Legenden. När jag berättade om den här isbreaken med den här personen som. Cyklade, blev så anfödd som hon svimmade av cykeln. Det var Amelia du Och jag tänker chatta med henne för att hon delade mitt inlägg på Facebook. Det var ju gulligt. Och jag tänker också chatta med min syster. Saga, gas. Opp, Hon delade också inlägget. Och jag ah, bad okay. inte ens om det. Det är ju mm, Jag behövde inte ens skriva till dem och säga åt dem och dela skiten. Okej. Okay. Så chatta med. jag har delat skiten. Nej, det har du inte. Varför skulle jag det egentligen? Jo, det är det. Är vet inte det går som inte är Facebook-kompisar. Nej. Jo, det är... Va? Du kan ju skriva vad fan du vill på Facebook. Jo, men jag tänkte att du skulle mm. dela. Jaha. Inte för att jag behöver en shoutout, men... Nej, det hade du ändå inte fått av mig. En till liten disclaimer bara. En grej som jag märkte... När jag berättade att ni ska följa mig på Instagram... Så sa ju jag... Följ mig på... Alltså på min andra Instagram. Fimpen. Jag har ju sagt fel... Den stavas ju inte ens där. F-I-M-P-N-1. Vimpen utan E, men etta på slutet. Nice. Jag sa typ att det var en etta istället för ett i. Ja, men det har vi det fixat. Ja, nu vet ni. Ja, kul. En grej som vi har tänkt på är till kanske nästa avsnitt. Mm. Eller kommande avsnitt, någon av de närmast kommande avsnitten. Så hade vi tänkt ha en liten frågestund. Mm. Gud vad det låter tentigt det, det låter alltså det är så Det låter riktigt bloggigt mm. För, Vi har fått en fråga om om vi, vill ha, om vi ska ha det En frågestund helt exakt mm. Och eh, det är lite kul Så om ni har någon fråga Om ni inte har någon fråga så kan ni stödställa frågor Så att vi slipper skämmas Vet du jag inte tycker om? Tappas bilder på Instagram Vad var det då då? Nej jag kunde inte sova igår Låg och skrulla igenom Utforska på Instagram. Det kom upp så mycket tapas bilder på Instagram. Vet du varför det kommer upp då? Va? För att du har varit inne och kollat på det tidigare. Uppenbarligen, men hur ja. fan kan folk veta att jag. Eller alltså, men det är ju jag, har, jag har ju inte sökt på bilder på Instagram, utan jag har liksom scrollat förbi någon som är till tappas på Instagram. Och så har du gått in på den bilden och kollat, och då vet Instagram att du har gjort det, så då kommer det upp relaterade bilder. Tappas på Instagram. Jag har fått upptatugeringar och gravida kvinnor. Mestadels gravida kvinnor. Och jag ljuger när jag säger kvinnor för att det är barn. Gravida barn. <skratt> nej men det tycker <skratt> jag inte om. Folk som lägger upp äh, tappas briller på Instagram. Ja, och då då? säger. Men inte, det är någonting med det. Blir du sugen på det? och blir Nej, arg? nej, jag blir inte sugen på tappas. Det blir mer så här, Varför fick jag veta att jag tappas? I och för sig så finns det väldigt mycket skit. Och jag har själv lagt upp väldigt mycket skit. Mm -hmm. Men samtidigt lägger upp en bild på sin partner. Jaha. Och sen har han ett bord med tapas och gärna att då den andra partnern håller i ett glas vin mm -hmm. av valfri sort och det. ler som fan. Akta dig för raketa. <laughs> raketa. Raketa. Nej, men det låter skitsnuska. Oh, ja, säg det här Raketa. <laughs> raketa. Akta dig för raketa. Usch. Hur mår dina fingrar? Ja, oh, sådär va. Är de fortfarande skabbiga? Vi limmade precis ihop när reser. Finger. Finger. Skulle jag. Fingrar. Och jag fick panik för att det kom liksom ingen luft in. Och då skulle jag stoppa in en penna och så fastnade den. Och så fick jag inte ut den. och så, Alltså det var superlim mellan fingrarna. Det var schysst. Det är ju så jävla ont. Och nu ser du ut som att det var skabb. Ja, och så blev jag svart på fingertopparna. Jag vet inte, vad, eller vad beror det på? För att Men du, det är jag, var, jag också nu. Med... Ja, och jag tror att det är något snusk. Jag tror att det är något kemikalier. Alltså, det är, nej, jag tror att det är smutsiga fingrar. Ja, det kan vara smutsiga fingrar. Ej. Det är ganska äckligt. En annan Fla. grej som jag vill prata om, alltså som jag vill ta upp en gång till, det är ju angående stjärntecknena. Vi, är, vi fick ju byta stjärntecken, som sagt. Och jag tyckte att fisken stämde in så jävla bra på mig. Jag var så nöjd att jag hade den. Nu tog jag och läste lite om fisken igen. För att liksom... Titta lite. Säger du rätt nu? Ja, fisken, fisken. som jag var förut. Som, alltså du som, var som jag var ja, Då är det som <hör> Så här säger jag. Att först så kollade jag upp vattenmannen som jag blev. Och jag gillade det inte för att det stämde in bra på mig. Det, var en det verkar som att det är en ganska oskön person. Och det stämde in bra på mig. Här Så det väl lite jobbigt Så kollade jag upp fiskarna Som, jag, som är mitt liksom, egentliga Stjärntecken Och nu känner jag att det här passar inte på mig Jag känner det Men det är ju bra Nej, men jag, alltså, du vet, För det är ingen annan som kommer gå vidare Jag kan liksom inte göra det Jo, ja, men det är klart de kan, de får ju lov. Nej men kommer du gå vidare Med att vara ett lejon Ja Ja, det är ju klart, det står ju att det är det nu De har ju ändrat och men vet jag, jag, tror inte att jag kommer att gå med på det här. Men jag kommer kanske... och jag var ju inte glad för att jag blev vattuman. Men nej. nu så känner jag så här... Mm, ja, nej. Fisken passar ju inte riktigt mig. Fisken är ju en väldigt kreativ person. Sluta skratta, dig En väldigt kreativ och estetisk person. Och det var det jag tyckte det passade så bra in på mig. Och när min kompis, som är väldigt astrologiintresserad, som sagt... När hon... Berätta om fisken för mig så tyckte jag så här, Det där är verkligen jag Det där passar så bra in på mig Exakt allt, alltså det var som att de bara hade skrivit om mig Nej, vet ni Alltså nu känner jag att jag är en vattenman Vill du att jag ska läsa lite om vattenmannen? Ja men det är lika bra Mitt nya stjärntecken Vattenmannen är en komplicerad person Att förstå sig på De är ofta självgoda, stolta och har starka åsikter I det mesta Vattenmannen är inte känslig för vad andra tycker och tänker Utan går gärna sin egen väg det viktigaste för vattenmannen är den egna friheten och oberoendet. Som tur är har vattenmannen också en väl utvecklad känsla för vad som är rätt och fel. Denna komplexa personlighet gör vattenmannen till den revolutionären. En vattenmann drar sig inte för att följa sitt eget huvud och bekämpa gärna de orättvisor som kan dykas upp på vägen. Jag tycker det är väldigt bra. Jag ska läsa lite mer. Tyvärr kan det ibland gå snett om stoltheten tillåts agera ersättare för intelligensen. En vattenman kan lätt bli en vilsa rebell som slåss mot alla, mot allt och alla. Viktigt är att det finns en god sak att kämpa för, annars kan energi riktas åt fel håll. I grund och botten är vattenman en, en idealist. starka åsikter om olika saker tillsammans med en allmänt vänlig och utåtriktad person är väldigt tilltalande för omgivningen. Till nackdelarna hör en tendens till tjurskallighet, rastlöshet och överdriven impulsivitet. För fan, det här är jag. Det är verkligen Det här det. är verkligen jag. Tyckte jag tyckte det här är en ensam liten revolutionär eller rebell. Det stämde väldigt bra. Oh fuck. Och fisken var ju en tönt. I jämförelse. Alltså fisken var så. Här... Nu för en vecka sedan sa du... Ja. Men jag har ändrat mig. Jag är en vattenman. Nej, men jag tycker vattenmannen stämmer bra in på dig ändå. Men jag kan liksom inte säga att jag är en vattenman. Men du är ju en vattenman nu. Yeah, det är liksom så det är. Ni som känner mig och lyssnar på det här, kan inte ni säga då till mig någon gång när ni träffar mig i livet, om ni tycker att det här passar in på mig? De ska inte öppna upp med ett hej eller så, det ska bara vara, mm, du är en vattenman, eller, nej, jag tycker inte du är en vattenman. Ja, oh, exakt. Nej, men det där är jag. Det är bestämt. Jag du är vattenmännen. Vattenmän. Plural, det är flera stycken. Vattenboman. Vatu? Nej, inte bilden. Alltså själva tecknet för en vattman, en kruka som hällde vatten. Jo, det är ett jätte ja. <laughs> Men fisk inte är heller jättekeligt typ två fiskar. Men ändå. Det är ju ändå en fisk. Och är det är klart att det ska vara en fisk som ja. bild. Liksom. Och inte en kruka som hällde lite vatten på marken. Men brukar det inte vara en liksom ståtlig man med muskler som typ häller vatten av sig själv? Det är i en dusch. Aning. Mm. ingen aning. Absolut ingen aning. Men vi kan säga att det är det. Mm. Jag tycker lejon var ganska. Det stämmer ju inte överens. Jag har mest accepterat hela den här grejen bara för att man måste just för att Leva och gå vidare. Ja men typ, det är ju så. Ja, men jag, jag kan inte gå och säga att jag är en ljungfrun nu för jag är ju uppenbarligen inte en längre. Mm. Men ett lejon, det, var ju, det låter ju som en extremt jävla oskön person. Ja, jag tyckte också det. Det, var så här, det passade jättebra in på dig. Jag skojar, det passade faktiskt inte alls bra in på dig Nej, vad var det där vill du kolla upp lite? Lejonet är den stolta och starka ledarsgestalten Lejonet symboliserar makt, kunnlighet och dominans De är passionerade romantiska och älskar att bli bortskämda Va? Nej ehm, Lejonet har också stor förmåga att ta hand om sina nära och kära Mot det sina kan lejonet visa generositet, generositet? Säger man så? Alltså. generositet mm. Mm -mm. Kärlek och omtanke. Det finns dock en viss risk att kärleken i kombination med stoltheten och viljan att stå i centrum går till överdrift. Lejonet kan då uppvisa sämre egenskaper. Till exempel svartsjuka, arrogans eller småsyntet. Va? Nej. Nej. Nej. Det där känns bara så konstigt. Yeah. Det stod också, jag läste lite längre ner på sidan, att ifall det blir för tråkigt i en lejons liv så kommer den... Den är då starta starta en fight i sin närhet. Ungefär så. Ja, men det där... Bara för att få lite spänning. Liksom. Det låter så jävla oskönt. Mm, jättekonstigt. Men sånt där stämmer ju inte alltid. Fast det stämmer ju på mig. Ja, men om jag läser lite mer kanske hittar någonting som stämmer. Men det där låter bara jättekonstigt. Har du tänkt så här nu när man ändå så har en podd. Nej, inte okay. när man är vuxen. Varför är det är inte? Har du gjort någon gång här nu... De senaste dagarna slash veckorna. När så här, att du vill göra saker. Bara för att ha så, någonting att prata. om. Mm, jag podden. vet. Mm. Jag åkte till badhuset igår. Var det bara därför? <laughs> Nej men sluta. Jag tyckte att du var så töntig då. Nej men det. Alltså jag ville. Jag, ville, jag och Anton ville dra och simma lite. Både. Anton, Anton då min uh, rundskompis. Men vill ni simma eller vill ni liksom ut och leka och bada? Nej inte ut och leka och bada. Det gjorde vi inte ens. Nähä. Vi hoppade för fem femman en gång var. Oh, det vågar inte jag. Men det var kul. Hur en var. Oh my god! Oh. Fram eller eh, bak. Framåt. Eh, men det var, det var kul. Det var liksom nice att bara dra och, och simma lite Och sen tänkte jag, men, vad fan, då kanske det kan hända något roligt. Så här, någon gubbe som säger någonting. Eller Där. whatever. Något sånt här spännande. Så man bara... För det känns som att badhuset är som bra ställe att något sånt ska hända. På Där man. händer det grejer. Ja, men jag tycker det. Alltså mm. såna här konstiga bra saker. Mm. Gjorde du det? Nej, det hände ingenting. Vi drog dit, simmade några längder och bastade i typ en och en halv timme. Oj. Sen var det ingen mer. Hm. Och jag är lite besviken över det. Ja, jag förstår det. Kompisar. Kompisar? Jag har inte så mycket kompisar. Det har du fan inte. Har du det? Alltså, jag skulle ju vilja säga att jag har det. Jag har ett gäng. Men är det som mycket är... så här bekanta eller? Liksom nej, så här kompis, nej, alltså, men det är kompisar. kompisar Sådana som jag har varit kompis med typ... Alltså de, de nyaste av det här originalgänget har mm. med typ 10 kanske, 10 Och typ 8-10, många mm. Sen resten då är typ 15. Men, alltså, men umgås du Du, du ser ju så förvånad. Nej, men jag tänker lite, jag räknar matte vet du. Ja mm. men, då, men vi umgås lite då då, typ varje ledig fredag. Men när du är ledig, typ såhär en tisdag, hänger du med en kompis då eller vad gör du då? Men Vad gör oftast? du på din lediga dag om du har en ledig dag Nej, Det får du ge dig Nej men jag är faktiskt seriös, jag undrar verkligen på riktigt Det här är lite diverse det här Jag har ju inte något riktigt liv Det är ju därför det är så skönt att ha en podcast Om man har någonting att göra ja. Vad fan gör man liksom, man drar hem från jobbet Sätter sig vid tv och spelar tv-spel Det är ju inte kul Skater gör man ibland, ut och fota lite gör man ibland Sluta säga man Du måste tala från dig själv ska jag säga, en. Jag Jag du pratar ju från dig själv. Men ge dig nu. Jag, faktiskt... jag får ju till prestationsångest. Du är verkligen så här: prata om dig själv för fan. Jag kanske inte vill det. Nej. Okej. Okay. Back to me. Jag ska. Du gör ju inte det. Nej, jag ska inte. Jag är att det kompisar då. Mm. Alltså för att jag har ju kompisar. Jag har mycket liksom bekanta och vänner hit och dit. Men det brukar inte hänga så mycket vad jag har förstått. Nej, det är för att mina, de flesta utav mina de bor ju i Leksand. Och då är det lite kruxigt om jag jobbar måndag, tisdag, onsdag eller torsdag, jobbar fredag, lördag, söndag. Ja. Alltså att jag leder en dag. Det är skittråkigt. Men då är det också så, här, då är jag så jävla trött ofta. Så då vill jag ju bara ligga i sängen och kolla på film. Ja. Typ. Vad ska man göra? Jag vet inte vad man ska göra, och jag känner mig så himla dålig, typ att jag inte har så mycket konstverk. Men, men det känns så deppigt, typ, om jag och min pojkvän är ledig en dag, och så ska han gå och skita, och så är inte jag sugen på det. Då är det så här att han bara, vad ska du göra? Och jag bara, samma kallad. Ja, nej, men jag sitter väl här i sängen och väntar på att du ska komma hem? och Nej, det är typ sant, för att jag har. Nej, du får ju ge det. Nej, men det är sant. Jag har inte så mycket kompisar. Nej, jag vet. Vi drog ju och fiskade, i alla fall. Ja. <laughs> Fint så länge sedan. Och det var ju verkligen så här. nu ska vi ge ett försök till att umgås. Nej, men slu alltså. Nej, men det, det va... var ju verkligen Men det var ju jättetrevligt. Alltså det var typ en av de roligaste grejerna jag gjort nu de senaste månaderna. Men gud vad bra, för då känner jag inte mig lika dålig. Nej alltså, men det var ju, alltså det ägde verkligen att dra fiska mer som aldrig gör en sån där. Mm. men vi gör, jag är ju ute i skogen jätteofta för vi är ute och plocka svamp. Ja, Jo, men sure. Jätteofta. Och tycker jag om att fiska också, men jag har ingen utrustning, förstår du? Nej. Vilket fall det var ju skitkul. Mm. Synd bara att... Och... Att vi inte fick nälla fisk och att jag fastnade i botten 7000 gånger. Och ja. att jag hade sönder Eller fiskasvamp. att han, han som kom med idén inte kunde följa med. Stackaren. Mm. Nej, äh. det var kul. Om det är någon som lyssnar på det här och vill hänga med mig någon gång så får ni gärna höra av er. För att jag har tid. Och inte så mycket vänner. Vi kan gå fika. och fika. Du kan, oh. Eller kom på någonting bättre. Jag vill inte gå fika. Kom på någonting kul vi kan göra. Kan vi åka till ett lekland? Är det någon som vill åka till ett lekland med mig? Jag får inte mig. gå på lekland. Jo, om man inte har sett barn. Ja, du kanske är kort nog. Nej, men jag åker jättegärna till ett lekland. Uh, jag har ju börjat samla gubbpoäng. Ja. Har jag gjort. Mm. Instegsporten till den här ja. grejen som jag har börjat med. Då, det är ju ändå den kvällen jag stannade på Ica Maxi klockan halv elva på kvällen för att köpa Voltaren gel. Jag hade oh. gjort illa mig på skateboard, vilket inte är en så himla gubbig grej. Men jag hade sportat och gjort illa mig. Det är ändå ganska gubbigt. Oh. Så jag fick lov att stanna och köpa Voltaren gel för att ens överleva bilfärden från länge till Falun. Alltså, det är så jävla konstigt tycker jag. Ja men det, det är en nice grej. Jag har faktiskt använt det ganska mycket. Mm -hmm. När man har Använd lite du... krämpor i ryggen så... Får man någon som är in ryggen med och Men hoppas du också lite lite att du ska illa dig lite grann så att du kan få använda kammen. På sätt och vis ja. ja. Det är liksom jag har lite ont i lederna. Ja. Voltaren gel. Ja. Och sen var jag ju på badhuset igår. Ja. Och badade lite, simma lite. Det var inte ens lite bada, jag bara simma lite. Mm. Jag antar. Tog några längder. Vi ja. pratade mest. Mm -hmm. Och bastade som fan. Men det var nice. Det är en sån här kul grej som man kan göra ibland. Jaha! Jag tror du skulle säga att Jag bara, ja. Använder du valter Ja. Använder du valter du, du dig? Nej. Nej, okej. Okay, jag går. fattar. Och det är gubbet faktiskt åker dit och simma. Och ja. basta. Ta en bastu. Ta en bastu. Mm. Jag har en kompis... Jag vet att hennes pappa gör det. Ta en bastu. Ja, typ så här varje så har han en bastu med en annan tjejs pappa. Mm. Det är en där grejer jag vill göra. Mm. När jag blir riktig gubbe. Det är riktigt gubbe Så det är nice ja. Så jag vet inte riktigt Jag behöver liksom fler grejer för att samla gubbpoäng ja. Riktiga poäng. Ska vi göra en skala? Eller ja. vi gör ett poängsystem Poängsystem Ja För varje gubbe grej så får man ju olika mängder poäng Ja precis Mellan ett och tre för varje grej Ja Mellan ett och fem Ett och fem Men om när kommer man till gubben då? Hundra Hundra? Ja Och jag köpte våtade den Räknas det då? Ja gud ja, ja. hur många poäng är det? Hundra Men Nej det kan inte gå till hundra direkt. Ett till tre tar vi för då tar det längre tid. Vi tar ett till tio. Nej, ett till fem. Men det ska... Uff. Det ska ändå gå, inte gå för lång tid. Ett till 5. Ett till tio. Ett till sju. Ett till sju. Nej gud, vilken konstig skala men eller? gillar det. Ett till sju. Eh, Voltare gel skulle jag säga är... En femma. Femma. Ja. Fem poäng. Gå och simma och ta mm. en bastu. Nu börjar jag papper och penna. Ja. Vad ska vi skriva ner här? Fem poäng. Plus. Gå och simma, ta en bastu. Det skulle jag säga är i alla fall fyra poäng. Fyra poäng, jag skulle ha sagt fyra också. Mm. För att våldta en gel, det är ju en femma. Ja men det, det är nästan så att det är en sexa, men... ja. Vi kör en femma bara för att jag ska dra ut på den lite. Mm. Um. Vi återkommer, alltså vi kommer återkoppla då good systemet The long road to become a good bet. Mm. Kan jag också få ha någonting? Vad vill du ha? Tantpoäng? Nej, jag är inte så... Jo, jag är ju en tant. Nej. Jo, Ivan tycker hela tiden att jag är en gumma för att jag vill brodera på kvällarna. <skratt> Oj. Faktiskt... Det, är ju, det, är ju, det är ju verkligen 30 jag... av 10 vet poäng. Vet du vad jag gör? Jag, jag vill sätta på Svensson Svensson. Och brodera. Gumma jag fick broderisug. Broderi... Ja, okej. Okay. Du är fan nästan en tant redan. Jag... Jo, jag tror det. Vi fick ju lön fint så länge sedan Ja ehm, Har du gjort något kul? någonting roligt En liten klänning Kul, ja. berätta mer Det var en liten svart klänning Alltså för att jag hade velat ha en sån ganska länge Men jag, hade, jag har letat också efter den På massor av ställen Men inte hittat den Och sen så till slut så såg jag en på H&M Och då tänkte jag så, här, fan nu klipper jag till. Klipp till Så jag klippte klänningen Kul Bokstavligen också, när jag kom hem så klippte jag av den Va? Det var lite för långt Jaha, jag tror du, du förstör den Nej, vad har du köpt har du köpt något roligt? Ja, ja. Oh, good poäng Jag eh, spontan handlade samma dag som vi fick lön uh -huh. Jag åkte till plantagen Ja just det Köpte fyra stycken krukväxter och fyra stycken krukor Fyra krukväxter För hundra spänn ja. Värsta bästa dealen Ja det var bra, pris Sen går man och börjar kolla på krukor ja Fan, krukor är på riktigt Det är tokdyrt, verkligen Men köpte du på second hand då? Nej, men det gjorde jag inte, jag ville ha dem då Aha. Så krukorna kostade typ 200 spänn Styck? Nej, Nej men Fan. Jesus Gud, det fyra, fyra krukor och fyra fat okay. För 200 spänn Ja, det var helt okej okay. Men det var ju mycket, men det är fina fat, fina mm -hmm. krukor 300 spänn, krukväxter Hur många gubpoing blir det? Tre, Att köpa krukväxter ja. Att jag menar att liksom man fredagshoppa lite krukväxter. Ja, det är, alltså, för att om det bara är så här. Nej, det är just det. Att, det är, att när man får lönen blir så lycklig så att man åker och fredagsshoppar lite växter. Men det är bra. Eller det är ja, kul. Fast det blir i alla fall tre gubbpoäng. Nice. Då har jag tolv. Jag har kommit en tiondel. Ja. Vad händer när jag blir gubbe? Då dör du. Rip in peace. <laughs> Ripping peace Har du aldrig hört det? Nej Ripping peace Resting peace Ripping peace Ripping peace. Rip peace Jag ska nog inte lika så mycket med vin nu Nej Jag börjar tappa Jag kan liksom inte koncentrera mig Det är med hjärnan jag. Den förmultnas Vi kan ta det där sista Tack tack Kan jag få fem kronor av dig? Vill du ha fem av mig? Ja Varför då? Jag samlar på pengar Ja Men Kör sure. Okej okay. Eller va? Tack. Vilket är ditt drömjobb? Alltså vad vill du jobba med sen? När du blir vuxen? När du blir stor? Nu, nu de senaste veckorna har jag verkligen snöat in på radiopratare. Oh efter God. den där filmen. Ja, fast det har ju varit mitt drömjobb länge. Ja, men det vet jag att du har sagt. Men alltså mm. efter den där filmen, The Boat That Rocked. Yeah! Så finns det inget annat vill vad Jag är nu ute på en båt mitt i havet. Och sända... Radio. Olagligt. Är det olagligt? Nej, nej, nej det är inte olagligt att säga radio, tror jag. Men mm. de gör det då. Kvart och olagligt. Okej. Okay. Men, eh, Men det de är ju kul. kul. Det är livets bästa jobb, tror jag. Det, eller... Nu när oh, mm. jag har köpt min tatueringsmaskin och börjat tatuera lite lätt. Det hade ju varit roligt. Mm. Speciellt att tjäna pengar på det. Och var bra för den delen. Nu är inte bra, det är långt ifrån bra Boka mm. mig för fan Jag gör det, gå till Felix om ni vill få små skrufftatueringar. tatueringar skruff -tatuering. Ja, ja det, det kan vara det Och Om det är någon som jobbar på Sveriges Radio Eller känner någon som känner någon som känner någon Så vill jag jobba där Alltså någon gång i framtiden så ska jag jobba där Jag var på Sveriges Radio För någon vecka sedan För att jag var i Stockholm på en liten kurs Det är gumme. Alltså tantpoäng. Att och gå på kurs. Ah. Åka på jävlar, kurs. Åka på kurs. Och dricka mycket kaffe och äta en liten smörgås. och smörgås är mitt äckligaste ord. Smörgås. Det värsta mm. är när man uttalar det. Sm smörgås. Smörgås. Och fy fan vad äckligt. Ja ah, det är inte trevligt. Eh, jag var i alla fall på Radio Huset då, I Stockholm. Och jag känner mig verkligen hemma där. Alltså jag vet ju att någon gång... Jag, alltså jag... Låtsades också inombords då Att jag jobbade där Så jag så här, Kollade på folk och låtsades som att jag inte var där För att försöka för att jag hade varit på en jävla kurs, Utan jag så här, Försökte liksom ge dem så här nickningar Som att känna kollegan Så om det är någon som känner någon som känner någon Eller om det är någon som jobbar på Sveriges Radio Varför skulle det vara det? Det är ingen som följer den här på Hur fan vet man det? Ja det kanske är någon som känner någon som har en kusin som känner någon Om det är någon som har någon koppling till Sveriges Radio Hook me up, för jag vill jobba där. Då har du Eller bara på en lite så här egen sändare radio du själv. Mm, fast jag är ju fint med det här typ så här pet, Dalarna Nej, nej, Det är inte så att man bara har en liten studio i sin lilla lägenhet. Men ma nej, man vill jobba kompisarna, vet du? Och man vill vara en jättsätter <laughs> Vet du? Vad är en Eh, äh, Jag vill bara känna att jag är viktig och åka tunnelbana och dricka en kaffe tidigt morgonen och prata i headset Låtsas att jag är på väg på möte. Nice. Det är det bästa jag vet. I en tidigare podd så frågade jag dig vad ditt favoritord var. Ja. Och du sa: Utan sås. att peka sås. Mm. Exakt. Vad är ditt sämsta ord? Alltså, jag har ju flera stycken. Men ge det, det som är värst. det värsta av det värsta. liksom? men Det är så svårt att säga, vet du. Vilket, ritta Jag tycker att smörgås är ett jättekligt ord. Och smaklig måltid. Det är ju en mening. Smaklig måltid. Ah. Men det, det, känns, det känns som något otrevligt att säga nästan. Jag tycker det är äckligt. Det är inte otrevligt att säga Men det är väldigt drygt Mm Jag tycker det låter lite äckligt faktiskt Mitt, mitt sämsta ord är ju ändå det, det är ett ord Som bara blir jobbigt När man lägger en viss betoning på det mm -hmm. Kvällsmat Åh, oh, vad äckligt Kvällsmat Kvällsmat, Kvällsmat. Kvällsmat. Oh. Usch, nu tänker jag på när folk sa när man var liten är Vi har främmande Och man bara, what the fuck Vet du vad jag menar? Ja, när man skulle typ så här, kan vi leka idag? Nej vi har främmande Slash, slash mina kusiner här Aa, typ, så. Eller typ så här. ja, nej exakt så Mina jävla kusiner här Vi har främmande, ja. du kan inte komma Pratar de så också? Ja de gör främmande. det Främmande, främmande Alltså jag tycker ordet kvällsmat mm. Det är inte hemskt Men när man säger kvällsmat mm. Det blir ju det blir jobbigt Ja, jag fattar. Man det. vill bara gå hem Ja det vill man själv Nej, det är faktiskt äckligt. Det där gillar jag inte. Inte heller. Vi har ju en liten plan. För den här lilla podcasten. Planen från början var ju bara att man skulle kunna hoppa in och lyssna på den här om man ville. Vi hade egentligen inte brytt oss om det inte var någon som lyssnade på den. Men nu har vi ändå kommit underfunn med att det inte är jättedåligt. Nej, det har vi inte. Men om man... Fått hybris? Typ, ja. Nej, jag tror faktiskt det. Ja. Lite hybris har man ändå. Ja. Men det är kul. Det, det känns, ändå det ändå känns ändå att, bra ändå. Men lite hybris i vardagen. Alltså, tycker jag ja, men lite så här vardagshybris. Ja, så kanske man säger. Men det Nej. tycker jag ändå att man ska ha till mycket. Om man lagar en bra mat, ja men det är självklart. lite hybris Men det. då ska man ju självklart säga att jag har lagat godaste mat i någonsin. Ja. Det har man inte gjort, men kanske man tycker typ att man har det. Ja. Ma lite mer hybris i vardagen. Men vilket fall? Ja, till Planen söka. var ju typ att vi ska få upp den här podcasten på iTunes. Och mm. i utsträckning podcaster, för de den är ju ihopkopplade. Mm. Om jag inte har helt fel. Vi behöver ta en bild. Ja, det är en, det. En schyst podlogga. Poddbild. Podbil. En, en liten thumbnail som det heter. Ja. På mediaspråk tror jag. Ja. Det är det vi behöver. Det är därför den bara finns på den här bloggfan just nu. Ja, precis. Jävla bloggfan. Ja. Som du aldrig kommer ihåg vad den heter. Vad heter den då? Ja, det är det jag säger. Men vad jag, Har du sagt till mig vad den heter? Ja. Jaha. Ja, jag men vet men inte. det behöver jag inte säga nu. Det här faktiskt ligger på den bloggen redan. Ja, jag vet inte vad den heter. Men shoutout till er som vet vad den heter. Hur jobbigt på en skala 1-10 tycker du att det är att ta på ett jätteblött toalettantag? Alltså dörrantag. Mm. Två. Två. Vi alla vet ju att du inte gillar julafton. Ja. Vad är det bästa med julafton? Äh, mat. Vad är ditt favoritdjur? Ska jag säga det? Ja. Uff. Ja, det höll inte längre. Det där, men jag vill inte avslöja det. Jag är besatt av. Det. Jag gråter ju. Alltså jag kan gråta när jag ser en bild på en... Ja. Det är ju det bästa, bästa, bästa, bästa, bästa. Mm. Det är ett bra djur. Ja, verkligen. Alltså du vet, ofta så får man ju frågan. Kanske inte jätte, jätte ofta. Men ofta så kommer det ju på tal. Vad är pinsamt pinsammaste du har gjort? Vet du, sådana frågor. Vet du vad det pinsammaste du har gjort är? Ja. Okej. Okay. Det var klassfest en gång. Och jag och en kompis hade bad badtunna, Eller rättare sagt, halva klassen hade bad och, badtunna, och vi fick för oss att springa nakna runt hela gården. Vi springer genom en lada där i stort sett andra halvan av min klass sitter. Jag springer efter honom. Vi ska springa genom en dörr. Dörren var låst. Jag springer in i honom naken oh. bakifrån i full kareta och till att mig själv. Inför hela min klass. Vad gjorde han då? Naken. Nej, ungefär samma sak. I snitt, hur många kaffekoppar dricker du per dag? Sex, skulle jag säga. Ja. Oh. Gärna fyra innan tio. ja. Oh. Minst. Ja, helst åtta innan tio. Det är många. Ja, det är det faktiskt. Jag dricker aldrig upp allt helt. Det kanske du har märkt när jag dricker till. Ja. Här. Mm, jag ser det. Jag dricker aldrig upp allt. Jag lämnar botten. Ja, men det, det, jag brukar tappa bort kaffekoppar. Ja. Det är jag, jävligt jag vet glad över. Jag har kaffekoppar överallt hemma. Men man, att man gör liksom en kaffekoppar så dricker man lite och sen gör man någonting under tiden. Ja. Och sen bara, vad fan ja. är den här skiten? Sen hittar man den och då är det iskallt hade du napp när du var liten, länge? Nej, jag hade inte napp alls. Inte? Nej, men sen när jag typ var sju. Det är kanske därför du är så konstig. Ja, när jag var sju så fick jag ju för mig typ att jag skulle ha napp. Jaha. Så då hade jag ju det. För var äckligt. Det är jättekonstigt. Jag kanske inte var sju, jag var typ fem, sex Ja, kanske. men ändå är det är fett sent. Då hade jag napp typ två veckor. Men sen så var det så jävla jobbigt så jag slutade med den skiten. Ja, ja, ja. Yes. Vad kul att ni lyssnar. Och som sagt, om ni har några frågor, skriv dem till oss på Facebook eller på Instagram. Vi ska samla på oss en hel bunt. Ja, men ni får skriva privat. Yes. Skriv helst till mig, jag kommer bli jätteglad. Ja, men gör det. Ja. Så kan vi samla dem där. Noria på Instagram, skriv där. Eller Norea Vass på Facebook, skriv där. Kom ihåg, alltså skriv lite stödfrågor för fan. Skriv. Och skriv inte tråkiga frågor för fan. Nej. Det här ska vara konstiga frågor. Det, eh, vi begär inte så jävla mycket. Eh, vi ses och hörs. Kanske. Som vanligt. Ja. Håll er uppdaterade. Tack för att ni lyssnar på en otroligt dålig podcast. Tack. <laughs> Hejdå. Tack hej då. Hej då.